Різні цікавинки про нашу рідну мову, які підготував доцент Київського педагогічного університету імені Бориса Грінченка Олександр Враменко у програмі Загадки мови. Як бути стильним та модним під час відпочинку та навчання? Дізнаймося з сюжету, який підготувала Марія Вовчок. А програма «Старшокласник» розкаже, чи варто під час канікул влаштовуватися на роботу і на яку саме платню за свою працю можна розраховувати школярам. У другій частині програми втиметься про напружені стосунки у колективі, які часто густо виникають під час відпочинку в літніх оздоровчих таборах. Відповідь, як уникнути конфліктів у новому колективі, шукатимемо разом з вашими ровесниками. Як вважаєш, Марічко, як краще підтримувати свій інтелектуальний рівень і роботу мозку під час відпочинку? Читати книжки, напевно, розгадувати кросворди, ребуси. А як на мене, найприємніше та найцікавіше – розгадувати загадки. Щось на кшталт дитячої загадки про капусту, в якої з того і усі без застібок? Ні, для молоді та дорослих потрібне щось складніше і мудріше. Тоді, напевно, варто надати слово ведучому програми «Загадки мови» Олександру Авраменко. Ось де приховано безліч цікавих таємниць. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні я розповім вам про походження таких слів, як «мавзолей», «меценат», магнолія та про деякі інші. Виявляється, вони походять від прізвищ людей. Ви дізнаєтеся багато цікавого про мову тварин, як вони спілкуються. А в кінці програми трохи словесного гумору від Павла Глазового. Проходять роки, десятиліття, століття, епохи, а в мовах залишаються імена. Вони в речах і поняттях, у географічних назвах і в термінах. Ми часто й не знаємо про те, що слово, яким ми повсякчас користуємося – ім'я людини. Що за цим словом стоїть чиє життя, з його злетами і падіннями, радощами і печалями. Якщо лише перерахувати слова, назви предметів і понять, які були свого часу прізвищами або іменами їх винахідників, то спочатку навіть важко повірити, що це прізвища. От настільки звичними, безликими стали вони. Згадаймо хоча б такі: дизель це прізвище німецького інженера, який сконструював цей двигун. Ампер це прізвище французького хіміка Ампера, Ват, прізвище англійського фізика Ватта, Герц. Прізвище німецького фізика Генріха Герца. Ом – прізвище німецького фізика Ома. Рентген – прізвище німецького фізика Рентгена. Навіть за назвою такого музичного інструмента, як саксофон, стоїть прізвище бельгійського майстра Адольфа Сакса. Так само від прізвища Шарля Пате, французького комерсанта, засновника фірми, що випускала звукозаписувальну апаратуру, утворене слово «патефон», друга частина якого означає з грецької «звук». Погляньмо на назви пістолетів індивідуальної зброї. Браунінг дістав назву від прізвища винахідника, американського конструктора Браунінга. Кольт – названий за прізвищем американського зброяра Кольта. Маузер – за прізвищем німецьких інженерів-винахідників і підприємців братів Маузер. Наган – це револьвер системи бельгійського зброяра Нагана. Є в нашій мові слова, у яких їхнє першо джерело так глибоко заховане, засипане піском часу, що одразу важко й подумати, що це було колись ім'я людини. От настільки слово змінилося як за значенням, так і за звучанням. Мавзолей, за яким через прірву століть ми бачимо мертвого мавзола, майже незалежного сатрапа перської провінції Карії, і безумно від горя його сестру і дружину Артемісію, яка випила з вином і прянощами попіл спаленого мавзола, щоб не розлучатися з ним. А вже потім з'явилася велична споруда – гробниця, у якій ніхто не був похований. І через віки дійшло до нас тільки слово «мавзолей», тобто «монументальна поховальна споруда». Меценат. Звичайно, так називають багатих покровителів наук і мистецтв, покровителів учених, акторів, співаків. Слово це вживається і перенесено, образно, а також у різних порівняннях. Так, у газетних публікаціях можна зустріти меценатів, окремих керівників підприємств, які аж надто дбають про свої футбольні чи хокейні команди, свої самодіяльні колективи, обсипаючи їх різними благами. А справжній історичний меценат – це римський політичний діяч першого століття до нашої ери, що уславився покровительством, поетам та художникам, бо сам теж був натурою артистичною, хоч талант мав невеликий. Наступне слово «гільйотина» – знаряддя для виконання смертних вироків через відсікання голови. Запроваджене у Франції в період буржуазної революції 1789 року. Запропоноване революційному урядові Франції у 1791 році лікарем-гільйотеном. Уперше вона була використана 25 квітня 1792 року і набула широкого застосування в подальших роках. Серед нас в рослин можна згадати Бегонію, яка одержала своє ім'я від прізвища французького ботаніка Бегона – Камелію, названу за прізвищем італійського місіонера Камеллі. Він привіз цибулинку Камелії з Японії в Європу у 1791 році, а ще Магнолію, ім'я якої утворене від прізвища французького ботаніка XVII століття – Маньоля. Писалося так – Магнолл. Ви слухаєте програму «Загадки мови». Не тільки люди, а й тварини вміють розмовляти, щонайменше спілкуватися. Секрети мови тварин розгадують учені, тож гадаю, що всім буде цікаво дізнатися про мову тварин. Почну з котів. У котів, як у жодних інших тварин, є надзвичайно багатий арсенал виражальних засобів.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 Що ж до котячих перемовин, то вчені встановили, що кішка видає більше 16 різноманітних звуків. Залежно від ситуації, вона нявкає, мурчить, гарчить і шипить. Якщо ж кішка почувається самотньою, то видає тоскні крики. Певне інформаційне навантаження мають рухи і міміка тварин. Так, виявом суперечливих почуттів є так звана спина горбом – Широко розкриті очі тварини – це свідчення зацікавлення або задоволення. Мигне кішка. Отже, можна мати певність, що вона чує, як про неї говорять. Цікавим є й факт, що був установлений тими самими науковцями. Мурчання кішки є багатозначним. Коти мурчать, коли висловлюють задоволення, вдячність. А також перед сном, коли готуються одержати ласощі, радіють, налаштовані доброзичливо та миролюбно. А іноді моркотіння свідчить про зародження злоби, особливо коли кішку гладять проти шерсті чи силоміць тримають на руках. Ніжні, ласкаві інтонації видають матері кішки у спілкуванні зі своїми малятами. Моркотіння кішки – це свідчення її прихильності до близької людини чи кошеняти. А тепер про собак. Пристрій, що допомагає перекладати з собачої мови, став торговим хітом у Японії. Надійшовши у продаж, пристрій «Гавперекладач» був блискавично розкуплений. Тепер за 120 доларів любителі чотириногих друзів можуть придбати мікрофон, який прикріплюється до нашийника собаки, і спеціальну консоль, на яку надходить інформація від тварини. Виробники новинки стверджують, що вона може правильно перекласти з собачої мови близько 200 слів і фраз. Усі вони поділяються на шість категорій – радість, розчарування, загроза, сум, вимога і самовираження. Залежно від категорії собачих емоцій, на екрані консолі з'являється переклад людською мовою. Виробник нової іграшки переконує, що йому вдалося домогтися сумісності пристрою з більш ніж 50 породами собак від найменшої у світі чи хуахуа, до німецької вівчарки. У найближчих планах компанії – відправлення собачих повідомлень електронною поштою, а також розробка перекладачів і змов інших тварин. Здатність до говоріння, тобто імітації людського мовлення, мають, як відомо, багато птахів – папуги, ворони, канарки, шпаки, мухоловки й інші. Звуконаслідування їм слугує засобом пристосування до навколишньої дійсності, розширення своїх комунікаційних можливостей, захисту території, виховання потомства, потамування статевих і стівних потреб, тощо, імітація людського мовлення, явище з цього ж ряду. Потрапляючи у закрите середовище, де її головним партнером стає людина, пташка мимоволі змушена пристосовуватися до нових умов, із якими пов'язана поява їжі, води, освітлення й іншого. Людина, навчаючи пташку говоріння, допомагає їй пристосуватися. Імітація мовлення дозволяє встановити двобічний контакт пташки й людини, а це потамовує інформаційний голод, особливо гострий під час утримування однієї пташки. Численні спостереження показують, що пташка позбавлена спілкування з іншими птахами або людиною і почуває певний дискомфорт. Це стосується і пташок, які не розмовляють, а спілкуються з людиною іншими засобами. Помічено, що людина, якій належить пташина, часто намагається подолати з її допомогою самотність, надоложити дефіцит спілкування або нестачу позитивних емоцій. Цікаво, що й серед птахів охочіше контактують з людиною і краще освоюють мовлення самотні та хворі пташки, ніж здорові і ті, що утримуються з іншими птахами. Треба відзначити, що й балакають птахи по-різному. Іноді тільки повторюють завчені звуки. Інші пов'язують мовлення з певною ситуацією, тобто просять їжу чи воду. І тільки в окремих випадках удається навчити пташок вести діалог, як навчають мавп мови жестів. Сучасні вчені, що вивчають звукову сигналізацію тварин, встановили, що свиня видає близько 20 звукових сигналів, дельфін – більше 30, соловей – більше 40. Кожен із сигналів має своє значення. Ними виражають страх, вдоволення, гнів, закликають. Навіть найпримітивніші, як ми гадаємо, тварини мають складну систему сигналів. Так, у курки сигнал тривоги поділяється на чотири різних типи. Перший – небезпека близько. Другий – небезпека далеко. Третій сигнал – небезпека людина. І четвертий – небезпека яструб. А загалом у курячій мові близько 10 головних сигналів, із яких утворюється 30 складніших. Триває програма «Загадки мови». Наступна сторінка присвячена вашим листам, дорогі слухачі. Людмила Устінова із Фастова, що на Київщині, запитує, як на українську мову перекласти російський фразеологізм «он в ній душі нічаєт». «Я чула його», – пише радіослухачка, у такому перекладі. «Він у ній душі не чує». «Мені здається, що це неправильно, але як правильно сказати, не знаю. Підкажіть». Дорога пані Людмило, сучасні словники дають, як названий вами відповідник, душі не чує в ньому, так і інші варіанти. Душі нічають в комта українською, дух ронити за ним, упадати всією душею біля нього. А ось пані Яворська, на жаль, не вказала свого імені, ділиться своїми спостереженнями щодо мовних негараздів у сучасному інформаційному просторі. Сподіваємося, вам цікаво буде послухати листа пані Яворської. Хотілося б поділитися сумнівами щодо деяких усталених назв. Наприклад, «наша ряба». Ну от при чому тут мається на увазі і рекламується «біла як сніг курка». Але ж насправді вона не біла, а рябенька, пістрява, тобто швидше зозуляста курка. Або, говорячи про корову, часом називають її бідну бурьонкою. А на малюнку «біла з чорними латками» і підпис «бурьонка». Але ж вона не бура. Дякую вам, пані Яворська, за ваші цікаві мовні спостереження. І звертаємося до всіх шанувальників слова. Надсилайте на нашу адресу, назву її в кінці програми. Помічені вами мовні покручі, які лунають в ефірі телебачення і радіо. Бачимо їх на рекламних щитах. Я обов'язково прокоментую неправильні випадки слововживання, щоб підвищувати наш загальний рівень культури мови. Остання рубрика програми «Загадки мови» пов'язана з художнім словом. Саме через слово, мову, ми знаємо нашу історію. Словом можна передати досвід, виховати людину, покарати і заохотити її. А можна ще й за допомогою слова її розвеселити. Тож пропонуємо вашій увазі кілька гумористичних творів відомого українського письменника-гумориста Павла Глазового. І почнемо з гуморески «Сварка». На розпеченому пляжі лає даму-дама. Та яке ж це виховання? Та яка ж ви мама? Та скажіть же ви небудь вашому синочку. Він же кидає грязюку на мою сорочку. То якраз не мій синочок, дама гордо мовить. Мій, он вашим капелюшком жабеняток ловить. Старе і мале Лягай спати вже, онучку Дід говорить басом Я, як був такий маленький Лягав з курми разом А онучок зуби скалить Як же ви там спали? Як же діду ви додолу Сідала не впали? Сидять? В оперному театрі не десь, а в партері Вона і він Надулися, наче дві тетері Бурчить вона Що за люди, ці диригенти Могли б раніше настроїти свої інструменти Той цигика, той тридика, третій дме у дудку Затяг мене в цю оперу, ану тебе в будку Попереду літня жінка Нахмурила брови, тихо, каже, увертюра, припиніть розмови. Та, що ззаду, огризнулась. теж мені культура. Це ще треба перевірити, хто з нас увертюра. Кухлик Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші. Не мина одної крамниці. Попросив він: "Покажіть кухлик той, що с краю". Продавчиця: что? Чого? Я не понимаю. Кухлик? Люба, покажіть. Той, що збоку смужка". "Який да же кухлик здесь? Якщо є, то кружка". Діду руки кухлик взяв і насупив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід. Бо така сама біда в моєї корови має бідна язика та не знає мови. Наша програма добігає кінця. Пишіть нам і слухайте нас. А ми щоп'ятниці й далі будемо розкривати секрети української мови. Наша адреса – Українське радіо, програма «Загадки мови», Хрещатик-26, індекс 01001. Програму підготував і провів Олександр Авраменко. До наступних зустрічей!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 Знаєш, Марічко, коли я вчилася у школі, то зазвичай канікули намагалася провести так, аби потім, як кажуть, було про що згадати. Тобто надавала перевагу активному відпочинку? Ну, саме так. А ще намагалася знайти побільше нових друзів. А я в свої шкільні роки, точніше на канікулах, намагалася відкрити в собі якісь нові таланти. І що ж цікавого в собі відкрила? Я пробувала себе в ролі дизайнера і малювала різні ескізи.